פרק ל"ב וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו. וייחר אף אליהו בן ברחאל הבוזי ממשפחת רם. באיוב חרא אפו על צדקו נפשו מאלוהים. ובשלושת רעיו חרא אפו על אשר לא מצאו מענה, וירשיעו את איוב. ואליהו חיכה את איוב בדברים. כי זקנים המה ממנו לימים. וירא אליהו, כי אין מענה, בפי שלושת האנשים, וייחר אפו. ויען אליהו, בן ברך אל הבוזי, ויאמר, צעיר אני לימים, ואתם ישישים, על כן זחלתי ואירא, מחבות דעי אתכם. אמרתי, ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חכמה. אכן, רוח היא ואנוש, ונשמת שדי תבינם. לא רבים יחכמו, וזקנים יבינו משפט. לכן אמרתי, שמעה לי, אחווה דעי אף אני. הן הוכלתי לדבריכם, אזין עד תבונותיכם, עד תחקרון מילים. ועדיכם אתבונן. והנה, אין לאיוב מוכיח, עונה אמריו מכם. פן תאמרו, מצאנו חכמה, אל ידפנו לא איש. ולא ערך אלי מילים, ובאמריכם לא אשיבנו. חתו, לא ענו עוד, עתיקו מהם מילים. והוכלתי, כי לא ידברו, כי עמדו, לא ענו עוד. אענה, אף אני חלקי, אכווה דעי, אף אני. כי מלאתי מילים, הציקתני רוח בטני. הנה בטני, כיין לא יפתח, כאובות חדשים ייבקע. אדברה וירווח לי, אפתח שפתי ואענה. אל נא אסף עיני איש, ואל אדם לא אחנה. כי לא ידעתי אחנה, כמעט יישאני עושני.